A pus într-o școală de provincie, doi buni camarazi Ghiță și Niță Ghițescu Elevi de rând potriviți la învățătură și purtat. Jos. Astăzi avem ultima lecție de caligrafie. scoate ți dar cărțile de cetire. deschide la pagina 32. Gata? Da. Rândurile 5 da? până la 8, inclusiv, de sus. Caligrafie ca de rămas bună. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri. M-am plictisit de caligrafia asta. mie îmi place. E, ție ce-ți Nu se deosebiște deloc. Lăsați vorba, Niciescu. Da, domnule. Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Da uite la ichițescu, te par? Dește-le, dom'le, îs degerat. Acu. La negustoria lui taicătu, o scoți la capăt și-așa. Iată, iată, iată, așa, e bine. bravo Dar de aletare nu te lași. Da-ți caetele. Da, iată, Ghițescu, rămâi puțin. Da, domnulele. Fătă-mi eu. Da. tu, părinții n carte multă nu ți-ai să înveți, că nu prea ești deștept, slugă nu te poți face că ești cam leneș, ți-a și ție Dumnezeu un dar. Ai icoană la scris. Ție cu condeiul ce da să te hrăniști. Da. Nu te la bucuriști. Da, Acolo ai să intri copist în vreo și încet, încet, cum te știu că n-ai purtărelele, cu vremea ai să înaintezi. Da, A trecut un timp și iată-l pe nițe ajuns în capitală,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 Nu te pierde cu firea, domnuniţa, uite-o mâine dimineață la ceasul de 11 să te afli la Ministerul de Interne să ține ei concurs trei posturi de copiști. Desigur că o să capeţi unul. Vă mulțumesc mult. Poate avea noroc. Vine Comisia, vine Comisia! Student, dar, dar. Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scurt dicteu. Da? Luați, vă rog, critine? Da? Dumnezeu. Da, dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu. da, și nu-ți da, da, mai Ministerul vă invită, dar, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite, să lămuriți poporul. Din localitatea dumneavoastră Putem. Dumneavoastră prescurtați Despre Misiunea ce o au Despre. Generațiile noastre Noastre Primiți distinsa noastră Confiderațiune Punct Acum Acum fiecare să-și scălească Proba da, Și să ne-o îmâneze să scălim da Așa o lucrare și cum o ia e, Reușit? Nu Și ce frumos crește, sunt doamne O nu trebuie să despere de la antia încercare e. Mai sunt încă șapte ministere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 ce frumos crisesem, domnule Răbdare, tinerule! N-a intrat vremea în sac O să-ți vie și rândul dumitoare Mai sunt șase ministere S-au iubit câteva locuri la al treilea Apoi la al patrulea Și de fiecare dată Și ce frumos crisesem, domnule Nu disperat, tinerule!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 Ți-aș da 3 ție trei, patru poli Să... Să ce? Să mă las să nu vii la concurs Eu? A, eu tot am recomandație Să poftești la concurs cu recomandația dumnei tale A, domnul Ghițescu, Ce bine, te cautam Ați vrea să spun ceva. O... Imediat așteaptă-mă, te rog, un moment Domnule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 Știi că ai dreptate, Dumnezeu. așa e, vezi, confundasem Într-adevăr a reușit domnul ghițenițesc! Așa, da de... Au fost odată, într-o școală, Ghițănițescu She needs it.